Іншим разом молодий газетяр несподівано спитав, де б я бажав мати могилу. І яку? Спочатку я відмахнувся, але тут же подумав, це дуже природне запитання. І спробував дати відповідь. Хочу, щоб поховали мене так, як і всіх ховають. Я був такий, як усі. Камінь на могилі – не обтяжуть мене, бо і сам я був камінцем, що котився по цій землі, аби не порости мохом. Добре б не щирбити камінь різними написами, та коли вже треба додержати звичай, нехай виб'ють на камені такі слова. Дякую тобі, Боже, що я жив на цьому світі. Допитувався він і про те, як і скільки я молюся. Без молитви, як без одягу, я не виходжу з дому. Молитви мої короткі і зазвичай подячні й покайні. Але буває, щось і прошу для себе. Прошу потрібності. Щоб я був потрібний іншим, потрібний Господу і був потрібний собі. Це три камені, на яких постає моє земне життя. Якось він подячно зізнався, що багато чого навчився в мене. Це я в тебе повинен учитися, хлопче. Чому? – дивувався він. Ти шкодуєш про те, що було з тобою раніше? Ні, – відповів хлопець. Боїся того, що буде в майбутньому? – Ні. – Робиш те, що тобі подобається? – Так. – Зустрічаєшся з тою, котру любиш? – Так. – Товаришуєш з тими, з ким тобі цікаво? – Так. – То чого ж ти в мене ще хочеш навчитися? – Я сам усе життя цьому вчуся, а ти завдяки своїй здоровій молодості вже все маєш. Одного разу він пожалкував у голос, що немає якоїсь високої мети. То не біда, розважив його я. Не всі кораблі пливуть до Америки. Є човни, з яких ловлять для людей рибу, і є човники, що перевозять людей на переправі, і вони мають не менше, і вони мають не меншу пошану. Пливи життям і тримайся твердих берегів, і знай, куди пливеш. Коли це знаєш, можеш не боятися течії, можеш покластися на неї, і вона принесе тебе туди. Відкрив я йому і велику таємницю статей. Чоловік прицінливим зором бачить у жінці лише тіло й очі, а все інше – Придумовує собі. Жінка чує тільки його голос і вгадує потрібний їй запах. А все інше навіює собі. Так вони знаходять одне одного. Дві половинки любові. Коли я підупав на силі, мусив перебратися на добування до родича за перевал. Прощався зі своїм молодим другом, до якого встиг прихилитися. Ми обидва були сумні, і він чекав якогось напуття. Тоді я сказав йому, світ цей належить майстрам, будь ти майстром свого діла. Пиши, якщо тобі відкрилася лоскітно-тривожна радість слова, але служіння слову – то тяжка схема. Коли пишеш, Твоє наповнене серце вділиться також в руці і серце промовить до іншого серця. Лише його повнота наповнить твій словесний рядок. Нехай писання твоє несе читальникам світло, знання і задоволення. Інакше, для чого мордувати руку і нищити папір? «Навідав я...» і чорний ліс. Він далі лишався заповідною цариною, хоча й немірялися прорубати сюди дорогу, та її завалило камінням. Через те заглух і потічок із золотою водою. Довкола базарувало налякане птаство і розкошувала звірина. Ніхто не тривожив костей спалених лісових братів. Я поставив на тому місці невелику каплицю І віконце припасував так, щоб сонце кожної днини Затеплювало свічу на гранітній плиті Їх немає, мовив я до височини, Що синіла через марагд модринових крон Їх немає, але я ще тут твій служник І нехай і далі все зі мною стається по твоєму слову, там було тихо і спокійно. Де Мортіус, аут Бене, аут Ніхіу, Небесного їм усім горожанства. Приходить час, і тиша вічности Запливає в тебе, як ти коли запливав у ріку чи море. Якось під Мукачівським замком я купив у старої швапки столярний інструмент. Теплі лискучі рубанки, стамески, свердла, молотки, коловорот. Це ще інструмент мого діда, врочисто пояснювала бабка, загортаючи в ганчір'я, і ржаве залізяча, і побиті шашелем стусла. Він сам його зробив, і майстрував ним по всій латоричній долині, навіть у графа Шенборна. І батько з ним робив, і чоловік. Вдома я перебрав всі речі, вичистив і розвісив по стінах робітні. Старе, відполіроване руками дерево, тьма восвітилося, променило тепло. Я радо брав його до рук, хоч мав і новіший інструмент – і все більше призвичаювався, закохувався в ті поробки. У тихі благодатні вечори в майстерні не перестаю дивуватися мудрій зручності й податливості цього нехитрого, на перший зір примітивного реманенту. І щоразу з лагідною вдячністю і захопленням думаю про старого майстра з Підпаланку. Я й імени його не знаю, але дарунок його вмілої і доброї руки завжди зі мною. Мабуть, це і є крупинка людського безсмертя. Дійшовши перестиглого віку, я все частіше зазираю за плече, що там лишилося, де мої сліди розуму, душі і серця, і нічого не бачу. Бачу лише жменьку ягід, розсипаних на лавиці в саду. Це моє минуле, моє сьогоденне і будучне. І ще серце, живе серце. Воно кам'яніло на студених вітрах, а я його відживляв знову і знову.